встановлювати міжнародні контакти. Сподіваюсь, тепер тобі ясно, хто тут справжній дипломат? Не надто заздрю вам, колеги, загадково мовив В'ячеслав. Спершу хміль, а потім настає і похмілля. Чи не так? На Петра білоруса, здається, неможливо сердитись. Натурою покладистий, добродушний, до всіх незмінно приязний, він просто природою своєю був не із тих, хто міг би розсівати конфлікти чи накликати на себе чиїсь гніви. І якщо він схильний завжди запізнюватись, часом вийде до сніданку з перекошеною краваткою, недоголеною щокою, то й тоді суворий наш керівник не стане ганити порушника етикету. Навпаки. Дасть ще й пораду з виглядом досить поблажливим. Оскільки, товаришу поет, ви дипломат тимчасовий, і щоденно голитись для вас видно проблема, то чи не відпустити б вам вуса? Було б нас двоє вусатих. А що краватка з'їхала, так з'їхала ж вона вліво, а не вправо. Даруйте, калі ласка, всього не встиг. Потираючи недоголену щуку і поправляючи краватку, відповість Петро і зашаріється до вух. Це добре, коли людина ще здатна отак зашарітись, каже наша дама, член делегації. У вас, Петро, це вельми симпатично виходить. Одразу бачиш, що перед тобою душа емоційна і правдива. Можливо, так воно і є. Вдома наш сябру дарма вважається одним з кращих ліріків. Рітна література досить високо оцінює його здібності як поета і як дослідника фольклору. Знаючи собі ціну, Петро, одначе, цим не хизується, тримається скромно, і його щирість та природність стосунка з товаришами імпонують багатьом. Само якось вийшло, що ми з ним заприязнилися одразу, порозумілися слова. Нас і поселили в одній каюті, просторій, комфортабельній, де ми ночами тонемо в білосніжних пуховиках, маючи кожен під рукою свій персональний телефон і поруч із ним Біблію в шкіряній оправі. Зручніше нам і вдень триматися разом, бо навколишні дива, коли їх сприймати в чотири ока, постають ніби ще цікавішими. «Видно, міцно ви потоваришували», – відзначає небешпилький керівник делегації. «Просто кунаки, не розлий вода. Кажуть, і в тутешнім трактирі, чи то пак барі, вас бачать не окремо, а тільки вдвох. Чи, може, моя інформація не точна? Ми з Петром переглядаємось. Хто ж це з тих? Який на вухо до носа? Зауваження слушне, кажемо. Надалі й ноги нашої в барі не буде. Звичайно, якщо це так важливо для міжнародних зносин. У нас не сухий закон, пояснює шеф. Але вашу заяву приємно чути. Ділові інструктажі, ранкові летучки наради в штабному люксі чи сидіння над паперами у чиїй-небудь каюті – все це поглинає чимало часу, однак і нам залишається дещо. Коли після трудів праведних вибираємось на волю і повеселілі йдемо із сябром блукати по судно. Для нас обох це просто години розкоші, години відкриттів. Куїн Елізабет справді одне з найдосконаліших сучасних суден. Усе тут не перестає дивувати нас своїми розмірами, лабіринтами переходів, ярусами палуб, загадковістю трюмів та капітанськими вархотурами. До кінця плавби – ми навряд чи і вивчимо ці несходимі корабельні джунглі. Трансатлантичний гігант –